Me gjithë falëndëri, me apsolutit takon vetëm Allahu xhalla xhalaluhu, Zoti i të botrave, krijuesi i të gjithësisë. Përshëndetjet tona dhe përshëndetit Allahu xhalla xhalaluhu mushira beqimati, çofshim me më të mirin dhe zotërin e pejgamberit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shoktëti besnik, me faminë e ndarshme dhe me gjithë muslimanat të cilët të ndjejnë këtë rrugën e tij të mirë deri në ditën e Kiametit. Melayn Allahu xhalla xhalaluhu sonda do të vazhdojmë kapitinat e akides, kapitinat e besimit, kapitinat e islamit dhe imanit, të cilat i kemi filluar me librin e Hoxhës Hafidh Ibn Ahmed Al-Hakimi, Allahu e mëshiroft, dhe mëshiroft të gjithë muslimanët dhe neve në mesën e tyre. Dhe kemi ngjerë te kapitina e 9, duke e thepurfunduar kapitinën e 8 me kapitinën e magjisë dhe sihrit. Dhe në gjëratën e kalume, përmenda se kapëtina e cila vjenë është kapëtina kyqe, është palca, është thelbi, është themeloria e kitë kësaj libre e cila shënue, është themeli i Kur'anit, është bazamenti sunnetit për nga meri sallallahu aleyhi sallem, andoj është temë shumë e randë, është temë shumë e rëndësishme, është temë e cila duhet të mu kuptuin nga gjdo besimtar nëftir të tokës është qështja e imanit dhe islamit. Definicioni i imanit dhe islamit për kufizimi qka është iman dhe qka është islam. Kjo kaptin është prej kaptinave që umetin e ka të razu shumë. Kjo kaptin se qka është iman, qka është islam. Kush është musliman e kush është besimtar me iman. Kjo i ka të razu umetin që ish në kohën e herqme, që ish pas vdekje se për nga meri sallallahu aleyhi wasallem, me njëherë me marjen e udheqjes së muslimanve nga ana e Ebu Bekër e Siddiqët, Abdullah Ebu Bekër e Siddiqët, me njëherë është razu umetit, se qka është iman, qka është islam, kur njëgë, turm e madhe, apo turm ati quajmë të mdoja, kanë fillu me dalë prej islamit me vdekin e pengamerit sallallahu aleyhu sallem, sahabët me njëher kanë reague se cila është dispozita këtëre njërzve, kush janë këta njërez dhe qka është puna e imanit të të tëre. Andaj, prej këtu, prej në marin e khilafetit, u dhe cijës nga Ana Ebu Bekri, radi Allahu anë, umeti ka fillu midhan rëndësi Definimi i imanit, definicioni i imanit dhe islamit. Dhe nuk ka të shkruarme në historinë e muslimanëve. Jashtë kaptinave të shumta që ato ekzistojnë në në islam, nuk ka më shumë të të shkruarme sesa në kaptinën e islamit dhe imanit. S'ka fraksion, grup, klas e cila përqacesohet në islam vetëm se ka shkruajtur libra të shumta me çështjen e imanit. Dhe i bën Uh, Shejkhu l'Islamu Mutaymiya ka ka të shkruar vollume mbi çështjen e imanit. Dhe ju e dini se libra me njore, më është me gjmu me gjmu e njohur e Shejkhu l'Islamu Mutaymiyas është Majmoul Fatawa. Majmoul el Fatawa çelë mban përbohet prej 36 vollumeve, 36 vollumeve. 10 prej tyre janë vetëm në iman, vetëm në akide. Ondaj që është një temë theyt e rëndë dhe të jetë erëndësishme, andaj të të shikon një dhe hoxja se ka fillu e kaptinën me frikë. Me frikë dhe me lutje nda Allah u gjellovara që me na i qelë sytë me e pa se qka është iman dhe qka është islam. Andaj, edhe në bashkohorën, edhe në të kaluarën, se ndi ma i diskutum, se ndi ma problematik, se ndi ma i ngatrum, që qka është imani dhe qka është islami, kush është musliman, dhe kush ka iman, kush ka dalë prej feje dhe kush është në fej, eksumerat andoj kjo është kaptin të jetë në nësishme dhe me përfundimin e kësaj kaptinë kaptinat tjera i përfundojmë me një përmbledhi më të shkurëtër me lejën Allahu gjelle, gjelle Gjelalu Kadan Hoxha Hafidh ibn Ahmet faslu e tesi kaptina e nant e këti libri Jejma u maana hadithi Gjibrila Fita alimin e din u ennehu janë kasimu ila thalathi maratibë El-Islamu, el-imanu, el-ihsanu, el-bëjanu kullin minha. Ka thënë uja, rahmetullahi alej, ka thënë kaptina e nandë, i përmbledh do me thanjët e hadithit të Gjibrilit. I gjithë bazamenti e lesunetit në definicionin e imanit dhe islamit është hadithi Gjibrilit. Kërka arë Gjibril në fund të njeriut, dhe ja u kam suë, duke e pyt për nga merën alej i salatës e samtë tapytje, ja u kam suë muslimaneve, Feja e Zotit Te Bareke Wa Teala, a do të ka thon fitalimin e din kur ne erdhi më na mësoni vefa e Xhibrili. O انه ينقسم الى ثلاث مراتب dhe se feja ndahet në tri kategori. E gjithë feja e jon ndahet në tri kategori. El Islam, Islami, wal Iman dhe Imani, wal Ihsan dhe Ihsani. Wa bayan kulli minha lesh shari men e çdonjë anës prej tora. Kretë feja, kur tëtë dikush, ti je musliman, ti je në islam, që ka përbohet feja jote, thu feja e me i ka tryshtila. E ka imanin, apo villon nga islamin, ka islamin, ka imanin dhe ka ihsanin. Kjo në tra bazamentet e feja së Allahu Gjelle, Gjelle Gjelalu, dhe ka thonë Shejkhull Islam ibn Tejmje, në qështjen e adhurimit, dhe se na e na kryu për të adhuru, Ka thonë, adhurimi në nënkupton me thjeshtin më të thjesht, me thjeshtimin më ma, të ullt, se feja ka ardhë për realizimin e këtëre tri gjejra. Me boti islamin, me realizu imanin, dhe më konë muhsin bë mirës, dhe me realizu ihsanin. Adaj kjo është kaptin e madhe, Hoxha ka thonë, Illëm, enë he dhe lëfasël muhim mun gjidën, Asnjë kapitil se ka fillu kështu. Trejtë kapitelnë ka filluar ka than Allahu ka dhan pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk ka filluar me me një parathënie e cila tregon për një mallësi. Thot "I'lem, dije se kjo kapitilë teje e rëndësishme, teje e rëndësishme. Jami'un li usulid din, për mbledhse e usuleve të dinit, bazamenteve të fesë, u sharaihi wa, wa maratibi, ligjeve të fesë dhe shkallëve të fesë wa shuabihi l'kaulijeti o l'amelije dhe degët e fejes të fjales dhe të veprës wa hua maana hadithi Gjibrilë fi suali e nëbije alejë salatu ve salam dhe kjo do me than është në brendin e hadithit të Gjibrilit kër e pythip nga merin sallathe sallam dhe përgjidja që ka jada përgjidja e cila jada wa hua hadithun adhimu shënë Dhe kjo hadith thot është me një me një gradë të lartë. A dini një gradë të lartë si me u, me afro këtë. Hadithi i Jibrilit. Hadithi i Jibrilit është hadith çka lidhni librat, librat e hadithit, do të fillon nga Muhammed ibn Ismail al-Bukhari. Pastaj Muslim ibn al-Hajjaj, pastaj Abu Dawud, pastaj Tirmidhiu, pastaj Nasa'iu, pastaj Ibn Majah pastaj Hakimi në Mustedrek, pastaj Ahmedi në Musmed, pastaj Tajalasi, pastaj Tabarani, pastaj djetarët e Buja'la e kështë mëral prej muhadithave të mloj të muslimanve që shikën fillu librat e të tëra, librat e hadithi hadithu Gjibril i pari hadithi Gjibril kaptina emsimit të qka është islami dhe imani dhe veçanërrisht iman Bukhariu e ka gjëru, e ka zgjëru këtë temë dhe librin e ti. Andaj, Shekhu lë islamu të imi e e ka një librë, vëllimi shtatë në me gjmullë fetava, është vetëm në përkufizimin, 500 e diçka faqe, vetëm në përkufizimin e imanit dhe islamit. Qka do me dhonë islam? Definicion. Në në mësu definicion, di plus di katër. Mi për 500 faqe definicion. Dhe ka librë tjetër, shër hadithu gjibrilë, shërë hadithi Gjibrilit. Dhe ulematë e kanë morë këtë hadith dhe kanë shpigu shumë. Andaj, javlen besimtari, këtë hadith me shkujt në flet të veçant, dhe me lexu për dit, dhe me shikue syri si ti këtë hadith. Se për nga meri ale i salatë të sram, pasi është këthi Gjibrilit dhe ka shku, që ka thonë, ha dhe Gjibril, kjo është Gjibrili, qka erë? Ju allime kundin e kundin, tja umsoje feje në juve. Kam thojë, thënë juve. Ju për çka keni ardhur këtu më ul, dhe na për çka mund domi më i lexu këtë libra. Një, një rrezimeja këtejve më msofeja. Nëse s'arrina më msofeja, këtej na shkon kot edhe huç. Elusim Allahun xhellahu wala, që Allahu të na ndriçojë me mësimin e fejës dhe kuptimin, ashtu siç është, jo ashtu siç na dojna më shikojë ata. Andaj Hadithi i Xibrilit, thotë hoxha, Hadithun adhimu sha'n, e ka një gradë të lartë, xhelilun kebîrun jami'un nafi'. Shikoni. Nëra thonjën se i ka zë më dhu. Hadith i lartë ingritur. Nëfje, shumë i do bishëmë, gjemi përbashkuës. I do me thonjëve të fesë. Semme në nebiju sallallahu aleyhi sallem mahteve aleyhi e ka qujtë këtë dialogë të hadithit dhe gjibrilit për nga meri sallallahu aleyhi sallem. Din. Din. Fe. Andaj. Feja është bazamenti jonë a thejen dhe bazamentin tonë e mësënët e kadithi i Gjibrilit. Andaj ka thonë, a.s. Ha dhe Gjibrilu, etakum ju allim e kum dinekum, kjo është Gjibrili karmi amësu juve fejnë e juaj, ve hu e hadithin më shhur fi kutubi sënë, është hadithin jorë në librat e sënëtit, anë gjemaatimin ashabi Resulillah, sallallahu a.s. është i transmituar nga një gjemaat i manë, i pengamerit a.s. Dhe kjo qka argumentonë? kur një hadith e transmitojnë shumë sahabe. Qa argumentat? Argumente i parë është se e kam përdorë shumë hadithin. Jo e dinë se transmitu si maj madhi haditheve është Ebu Urejra, Abdullah ibn Amr ibn As, Abdullah ibn Omer, Aishe, Abdullah ibn Abbas, Mir po, Ebu Musa le Eshari, Said el Khudri, Mir po, nëse hadithi transmitojnë prej shumë sahabeveve, dhe qka argumenton? Në aspektin terminologik të hadithit argumenton, kuë, fuqi, se jo shumë, mutawatir po aspektin tjetër argumenton se ata e kanë pordorur shumë këtë hadith. E kanë marrë, e kanë shpjeguar, e kanë shtjelluar, e kanë elaboruar dhe e kanë rrit imanin me mësimin e këtij hadithit. Andaj thotë, është transmetuar i pari prej tyre Umar ibn Khattab, dhe Imam Muslimi, ne do ta citojmë hadithin nga Imam Muslimi. Hoxha i ka pruar rivajetat nga të gjitha librat, nevojë të ndalemi me hadithin e Imam Muslimit, i cili është transmetuar nga Umar ibn Khattab wa ibnuhu Abdullah dhe ka transmetuar djali i Abdullaj dhe e Buhreira dhe e Budhri dhe Abdullah ibn Abbasi e Abu Amir al-Ashari و gjeruhum radiyallahu anhum dhe të tjerë shumë prej sahabeve e kanë transmetuar kët hadith pastaj do të hoğa ne do t'i përmend mi të gjithë fa tekstët e ardhur në librat e haditheve dorasa nuk do t'i përmend kush do i kthej librës thon do hoğa hadithu Jibril Hadith e Jibrilit nga Imam Muslimi e ka marr tekstin dhe ka thënë se Imam Muslimi e ka shënuar hadithin e Jibrilit nga Umar ibn al-Khattab. Andaj ky hadith është i njohur si hadithi i Omerit dhe hadithi i Jibrilit. Hadithi i Omerit saktë ka transmetuar Omeri në Muslim dhe hadithi i Jibrilit sa Jibrili besadon me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Fat Umar ibn al-Khattab ndërsa ne jemi në rrugën e Allahut do ta citojmë tekstin ndërsa kjo lekserat oj vetëm në definicionin e Islamit dhe imanit nuk do të mirë me tekstin brenda çka është hadithi kjo do të vjen më vonë sharrimet dhe zbërthimet e hadithit në këtë lekserat do të mundohemi me, me treguar atë çka kanë thënë dietarët e muslimanëve çka është Islam dhe çka është iman dhe a mundet njëriu të mos qenë musliman pa iman dhe a mundet me pas iman pa islam çto është mesela Amunët më konë me islam, pa iman, dhe amunët dikush me pos iman, pa islam. Kjo mesele, për përseritje për tretën herë, amunët me konë dikush musliman, pa iman, edhe amunët dikush me pos iman, pa islam. Kjo mesele është meseleja me ka klavitur, me nga truar deri sa shekhull islami në temje, në me gjmull fetava në vëdhimin e shtatë, që ka thotë, fe hedhihi mesele mus, të në mushkile. Kjo mesele është mushkil e problematike, Problematikës e kito me ti përlaat për qëtë mësele. Pajtimin e këtë mësele dë banë më pajtu me një musliman. Mos pajtimin e këtë mësele dë banë mos më mujtë më pajtu me një dikan për njëzve cili së pajtohen këtë mësele. Dhe Selefi kanë që shumë pluhën këtë mësele. Kanë që pluhën, dhe risa edhe shpatët janë gritë për këtë mësele. Ata shkë mësele e, e ranë dhe besimtari duhet me me lutë Allahu në Gjellë Gjellalu që me banë këtë meselit e elisoneti nga se filozofat e ndryshëm dhe grekët e ndryshëm dhe hirja e të huajve në këtë meselit ka ardhë mesejnë dhe të cilat nuk janë të knasht sahabë dhe nuk është i knasht Allahu në Gjellë Gjellalu dhe për nga meri Alehi Saratu së nëmë ato definicione andaj, kjo meselit është te për madhështore mirë po të citoj madhithin që të jemi në di Diri sa ishim me pengamerin sallallahu aleyhi sallam, dhe të jomin, një dit për i ditve, idh tala alejna regjulun shedidu bejadit thijab, shedidu sëwadi shahr. Thot, diri sa ishim me pengamerin aleyhi sallallahu aleyhi sallam, një dit, u shfaq të kënjeve një njëri, një bur, shedidu bejadit thijab, pet kujti flakron të prej bardhësis, shumë i bardhë teshat e veshura i kishte shumë të bardha shedid usawad al sha'r me flok teje te zeza me flok shumë te zeza la yura alayhi atharu al safar nuk shiheshin tek aj jumurmt e udhthimit nuk shiheshin pse nuk shiheshin jumur jumur jumurmt e udhthimit do ta shohme la ya'rifuhu minna ahad asnjani prej neve nuk e njeh fat natyri Hatta gjeles e ilen nebiji sallallahu aleyhi sallem, fë esnë dhe rukbetejhi ila rukbetejhi. Dhe e risa u ulte për nga meri sallallahu aleyhi sallem, fë esnë dhe rukbetejhi ila rukbetejhi. Dhe i vindosit di gjujtë e ti, në gjitë me di gjujtë e për nga meri sallallahu aleyhi sallem. I ka shku afrë fëtir për fëtire. Dhe këtu, një prej do bive. Me petë ka të shumë të bardha, me flokë shumë të zeza. Prej nga transmitusi, për këto 5 minuta dialog i ka po krejt këto se ndë dhe krejtas me të ust aty silën për, për rreth cilsimit të, të ati njëri. Ka e kanë po për 5 minuta se është uthtar, petka të bardha, flok shumë dzeza, e kështu me ratë precisimeve. Djetarë kanë thanë, sepse rreth për nga merit ata qëtë qëtë qëtë kanë qenë, e kanë përcjelë zhdo lëvizje që ka bëhët në gjami dhe jashtë gjamiës. Kush po kush po delë, qka po lipë dhe qka së po lipë. Ame ka thonë, la ja arifuhu ehadu minna, kur kush se njëfte për se... e neve, e kanë rujtë pengamiri, salallahu alaihi, kush është kënjeri. Êshtë ullët pengamiri, alaihi salatu salam, i ka vendosë gjujtë ti në gjujtë pengamirit, alaihi salatu salam, wa wada a kefeji ala fekhideji. Dhe i ka vendosë gjibrili, didurt e ti, tek di kofë shëtë e pinga merit salatu ve selam i ka vendos tek gjujt i ka afru dhe i ka vendos durët në gjujt e pinga merit salatu ve selam ve kale dhe i tha ja muhammed akhbirni anil islam tha o muhammed më trego për islami fa kale rasulullahi salatu ve selam tha pinga meri salatu ve selam el islamu ha El Islami du dipika. Këta duhet më lexue shumë këta ditë. Këta ditë. Në çdo libër që ka lexojna, Kitabu Sunne, Kutubu Sunne, libra të Sunnet, libra të Imon, libra të Akides, këto çdo sillen. Hadith e Jibrilit, Hadith e Jibrilit. Ana i dëmë supermens këta ditë. Nga madhështia dhe rëndësia që ka këta ditë. Islami është. Islami është. Pse pse është shumë rëndësishëm kjo? A nuk po flasën edhe shkijet se çka është Islami? Por çka ka orkë hadith, çka të libra të Sunetit? A nuk po a, a nuk po mundohet edhe bota moderne me të definuë dhe me hedh hadithën e Jibrilit? Nuk mund na duhet ndaj hadithit Jibril, ato çsto doin me thon, mos neve na bëni ti ne hadithët e Jibrilit, na jukalloj në çka është Islami. Andaj, porej në kohë të lashtë, ata e kanë dit këtë meselë. Se, kan se zetë kanë marrë njerëz që zot kanë mundu Islami, a dirë në qka është islami, islami është butësia, isla... për marë si shembu, e islami e ka butësien, mirë por nuk është ajë jashtë islami të cilë e ka zonë qka është islami. Kja dithë është bazament një krenarisë o muslimanëve, se definimin e islamit së mundet me eba është kabu, së mundet me eba evropiani, definimin e islamit, së mundet me ba të tjere definimin, asë nasën e bojna. Këtë i kushtot, po mirë, kjo fanatizm është, jo, nuk është fanatizm. Asna musliman që ka jenë amrenda islamit, nuk muj me bote finimin. Ku shë banë? Zotë islamit. Te bare kjo te ale. Edhe i dërguar i ti. A i cilë është dërgu prej. Allahu dhe me islam. A i thot, islami është dipika. Në do kjo shumë rëndësishme. El islam, qka islami. Nuk dush me të leru në kokën tane me hien do një definicioni huj. Nuk dush me hi, pas vetëm definicionin e te nga meri sallallahu aleyhi wasallam. El islamu, islami është, en të shhede en la ilaha illallah, të dëshmosh se nuk ka të adhuruar me merit përveç allahu. Andaj, kretë definicionat e të huaj dhe, nuk janë përbudhje me këta. Ata se përmeni në këtësa, në që, të dëshmosh që shme dëshmu, ajo i bja që me dëshmu për mohimin e vetë vetës Nësa ata e pranojnë islamin, që këtë islam, du të me thonë, na, jena, jashtë islamit. Na jena, jashtë njërzimit. Na jena, jashtë njërzorës. Na jena, jashtë zotit. Na jena, jashtë të aso e që ka e lip, rrabë, të bareke, vëtë alë, zotit gjellë gjelalu. Dhe enë Muhammed e rësullu Allah, dhe i tha, Muhammed e është të dërguar i Allah. Vë tukime s-salat, të falësh namazin, vë tuk tijes zeka dhe tajapë o të su me Ramazan të agjerosh Ramazanin o të hud gjelbejt dhe të vizitosh të pin me kën i nis të tahta i lejhi sëbile nëse ke mundësime u thu deri atje kale sadaqt i tha personi, në këtë rast Gjibrili të vërtetën i të than të vërtetën i të than shikon është ka tha transmitusi fë aqib në lehu kush është këtë rast? Omeri, radhi Allahua u mahnitëm me ta dhe u qëditëm, jes eluhu vë ju saddikuhu, e pytëte dhe ja vërtetonte, ja pohonte. Pse o që ditë? Ki, ki njeri thjesht, atë deri sa e ka bo dialogu, nuk e ka nditë ku shalë, njeri thjesht, u thtar, pe pitë pe nga merin e Zotit për Islamin, dhe pi thotë qashtuasht, thu se ki ka me jam miratu ati. Sikur kër i dikush të thotë, qashtuasht, qashtuasht, qashtuasht, i bëntejmijes, aito ti ç'është? A pengamer. jo, salatu, e salam, është thotë, e dini, a e ndi kuptoi ideja? Nuk mund të pejgamberit i thon ç'ështëo pejgamber. Jo pejgamberi alayhi salatu wassalam është ai i cili thot ç'ështëo është? Ideja. Perceptimi. A do të u çuditshmi, e pyet te dhe i thoj ke ç'ështëo është. Faktikisht pyet si nuk ka drejt me thon ç'ështëo është. Nuk ka drejt me thon, ështëo është. Qala fa akhbirni anil iman. Tha tregon për imanin. Tha alayhi salatu wassalam de dimensioni dy pika dy pika ndruat atje me me me shkambe me me gurë të mëdha dy pika edhe mbaje vetë këto dy pika të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam tha imani është en tu mina billah ti besosh Allahu wamalaikatihi dhe meลาçëve të ti u kutubihi dhe librat të ti wa rusulihi dhe të dërguarëve të ti u al yawmil aher dhe ditës së fundit wa tu'min bil qadri khairihi wa sharrihi dhe t'i besosh kaderit, khajrit dhe shërrit të mirës dhe të keqës Kale sadakt i thatë të vërtejtën i të thamë sahia që ashtu ashtë fe agjibna thotë Jomeri u, u që ditën prapë e pitë dhe i thotë të mamë e kije qësh mundë të kipë kardhë u thtarë mi thonë të mamë Kale, akhbirni anil Ihsan të regonë për bëmirsien Ihsan, qëka në është bëmirsia qëka në bëmirsia të nanë sokak, qëka në kam su, Me respektu këshion apo? Me respektu prindën apo? Mo ka djalë mirë. Os beu potere. Sa e në çdo mohallë ka këto, çdo shtet ka këto, çdo qytet. Shiresh ka ështëi saunit e pejgamberit alayhisalatu wassalam. Ajo është pjesë e vogël, shiresh ka ështëi pejgamberi alayhisalatu wassalam te Allahu jellie, Jellal Jalal. Çka bamirsia qal tha, enta'budullah, ta'dullu shallah. Nas ni definicion të mohallave nuk e gjen këta. Kush ka djalë mirë? qaj që ka i, i badet Allahot, ja, i për kundrazi, për kundrazi nuk është i miraj, Allahun arruj dhe përmisovë sheshrin ton, nuk i din kuptimet e lartët Allah u gjellu ala, kjo mesejdo së serioze dhe të më morë serioze, sepse para Allah u gjellu ala tjetë vesh që kjo, islami dhe imani, kje tjera zdukun, valbaqijatu salihatu, khajrun inda rabbi ke, dhe vebrat e mira janë ata që kanë besin të këzoti, i jotë, tha, ta adhër ke enne ke të ra sikur je duke e pa fe illem te kun të ra e nësë të tinu ke shaf fe inne huja rak aj të shëftyje aj të shëhtyje kale fe aqbirni ani sëa tha më të rego për kiametin tha aleyhi salatu e salam me l'mes'ulu anha bi a'leme min e sëail tha nuk është i pyjë të ri ati cil i bot pyjtje ma i di shimë sa i shka po pyjt a shpeshë herë Bon pyetje të parashtrohn pyetje dhe nuk dëaja as çka i bëhet bon pyetje më shumë sa ai çka po bën pyetje. Apo, cila është tema e cila ka grademi, ka e ka ngra demi, se di ai çka e vet dhe ai çka vet. Cila është cili ka thënë apo çfarë kuaj kanë thënë ata çka i ka pre Sulejmani kur është i dhrua. Nuk i dëni pyetur dhe ai çka pyetët. Çfarë xhini e ka pas bubreci i cili ka folur me Sulejmanit. Nuk i dëni pyetur dhe ai çka pyetët. Apo shum pyetje por me e zonë ngushtë aty çka i bëhet pyetje shikone gjoksin e lart pejgamberes sa nuk e di nuk jam unë çka po mpyet më i di shumë se diçka po van pyetje kjo është msim i madh apo kiametin disa njerëz kur dojnë me dëshirë shenjat e kiametit kur flasin dë, dë, për shenjat e kiametit veçanërisht dojnë mi shlu sikur në film në YouTube shloja ta kshira kiametin nuk është nuk ka kështu kiameti ka shenja por nuk e di kur kush ka than Sheikh Muslimetimi çdo kush i celen mudohet me ta rendit ditie shenjat e kıyametit kjo vjen kështu kjo pas vjen kështu kjo me një ar vjen kështu balltin krikush nuk e di Allah vetëm di kurvin kıyameti dhe renditje ne shenjave vetëm Allah xelvaladin ekso marat nuk e di ka dhoni pyeturi mashaum se pyetsi qala fa akhbirni an amaratiha fa atar tregom i shenjat tregom i shenjat qale sallallahu alaihi wasallam antalid al-amatu rabetehe ta linde robresha zonjën e vetë. Kjo preshenjave të kja mejtët. Qysh kuptohet? Me linde robresha, zotin e vetë. Kuptimi është se ajo shka lindet, nësejnë çka du të më kanë. Me do gjuha jo. Fëmiju, djetarët e kanë shëmbulli me nanën. Nana dhe fëmiju. Qika? Apo baba edhe gjali? Si? Si? Fëmiun kan duhet më nguf babën. Po për shenjave të kiametit është kur ta lindë fëmiun baba do të më nguf fëmiun. Kur ta lindë nana Çikën, duhet nana më u b rob Çikës. Çka thoja ajo? Ka thënë ajo Sarahu a.s. për shenjave të kiametit. Apo, një herë këshir fëmija babonaj, tamam, çish të ushtë. Edhe nënën, kjo ndodh, apo, na keti përjetojnë këto sende. Pejgamberi ka thënë për shenjave të kiametit edhe kjo. Më u tut prindi fëmiut me utud nana çikës. A do më thon çika bëhet zotnia e baba edhe nana bëhet rob, çish tustë. A do kan këo për shenjave të Kiametit. Wa an tara al-hufata al-urata al-alata ri'a al-sha yatawalonu fi al-bunyan. E këo gatëse është afrua. A do kan Allahu xhallahu ala iqtarabat as-sa'a. Është afru Kiameti. Allahu na ruaj. Shiko ne kët këtë përshkrim, si kur me papë, nga meri, ale i sara, të së në gjendjen, ka thonë dhe kur të shifësh, të pa këpucët, të zë, atët se të, të skanë shka me veshë, prej këpucëve, zbathër, pasaj ka thonë ura, patesha, patesha, të zhveshor, alë, fukara, alë, fukara, rria e shërë, Qobana të deleve. Qobana të deleve. Je të tavelu në filbunjen. Garojnë kushka me e bo palatin dhe ndërtesën më të lartë. Hmm? A nuk ashtë kjo? Sistemi demokracisas nuk në e ka përjetu këta. Tulli far në gelavështë, tulli far zdi me folë, tulli far fukaraje, tulli far... I ka gjetë të reka të rlidhje, kër të këshish, ka ngritë ndërtesa. Ti thufilani be nuk di me folaj, s'ka lidha nuk di me folë. Njëri ka pushtetin në dorë. Kjo është përshinjave të kiametë, Allah në arujtë. Andaj, për nga me e sëra me din përshkrimi më bukfalë, si kur ti e duke e pa. Dhe më dhënë, njerëzi pavlejer në shoshri, njerëzi dhe sëtë nuk kanë, nuk ju botë me gishtë për di shkatë të kajrit, po për shka kësha e kanë prej kapitalit e kështë ka thon, të meratë. Andaj ka thënë, kur ti shifë që të njerëzi, që garojnë kushka minë ndrejshë dërtesat më të mdo thumën talaka, felëbithë thumë elijen, tha njëri ju vazhdoj dhe iku dhe u shduk, felëbithë thumë elijen, thumë me kalë elij, tha e prita dhe pak, qëndrova dhe pak, dhe i thash për nga meri s.a.s. dhe më tha për nga meri a.s.a. mua, ja umar, o umar, e të drime njësail, a di kush band të pytje, kush më vetke, kultu Allahu a Resuluhu a'lem, Tha Allahu dhe pengameri i ti e din masmirti Kale, fe innehu Gjibrilën E etaku, takum ju allimu e kum din e kum Tha kjo është Gjibrili Ka ardhë të kjuve mja umësu fejen e juve Ando kjo është hadithi Të se në kanë ziri më muslimi Dhe Hoxha i ka selë dhe kretë hadithet tjera Me gjithë sahabët të sëtë E kanë trasmetua këtë hadith Mirë për po bazamenti silët në këtë tekst Dhe Hoxha ka thonë në fundë Illëm, bëjën nëtë dine, kaullun vë amel, fa hfëdhu vë fëmma alejhi dhe shtemel. Këtu dojnë me dal. Dojnë me dal të ajo se imani dhe islami kanë detyra, kanë përgjëtsi, kanë definicione. Janë sende të mdoja, janë sende gjësime, gjigante, janë sende të zëtë Allah i ka kriju kriesat e ti për këtapë. Allah në ka kriju neve për adhurime, për islami, Por iman Andaj kërë dhejë se njëri ju Qëka thojnë pleqt Veq me iman isha Allah Shkojt kjerë Kërë kushkun kjera Veq me iman Kjo është haq Se veq me iman Mbetet njëri ju Andaj dhe dhe ogja Pas qëllës të aditheve Thot dhije Se imani se, se feja është fjal Dhe vepër Fjal dhe vepër Dhe të disharojnë Në të zitha Për e tyre Fahfëdhu Wafhemma alehi dhe shtemel Thot dhije dhe perceptoje që i zhduat dhe kuptoje se të shka ngërthejn fejrë Allahu Gjellegjelalu që ngërthejn fejrë Allahu Tëbareke vëtë ala pasaj dhe të hojgja i lëm, dhije, ja ehi, o vlau jem vëfëqani Allahu e i eke vel muslimin Allahu në dhosh sukses neve dhe juve dhe gjithë muslimanve dhe kjo është doaja e hojgjës që e ka ba për të gjithë neve që me e kuptu e imani dhe islamin bi an ad-din alladhi ba'atha Allahu bihi rusula wa anzala bihi kutuba wa radiya li ahli as-samawati wa ardihi wa amara alla yu'bad illa bihi wa la yaqbalu min ahadin siwa wa la yarghabu anhu illa man safaha nafsahu wa la ahsanu deeman mimman iltazama wattaba huwa qawlun fad diya wallahi dashur oti musliman se theja tacin Allah e ka dërgut tek pejgamber te ti Dhe i ka zbrit me to librat e tij dhe u shknaq për banor të qytullit të tokës që kjo tjet feja njerëzve dhe feja e krijesave dhe mostadurohet Allahu për vetëse nëpërmjet kësaj feje. Dhe sa Allahu nuk pranon tjetër fej, por këtë ka ajeta po. Pastaj thot: "Ula yarghabu anhu illa man safha nafsa". Nuk shmangut për kësaj feje vetëm sa i cili u shmendjelet, siç ka thënë Allahu xhallahu ala Wem yrghabu an millati Ibrahim illa men safiha nafsa welaqad istafahu Allahu jalla haut nut ishmang teyes Ibrahimit per vet seati iceli safiha nafsa os men ditrash os men dihol os men dit leyt nuk dimendugo nuk di sendet me me bollogari pasai thot wala ahsanu dinan mimmen iltazama wattaba dha skafey ma temir se sa Thëja Allahu Jelle Jelaluhu Thët dhije së kitë kjo është Qaulun E para definicioni qaul Fjall Ej bil qalbi wal lisan Fjall me zemr dhe me ju Fjall me zemr dhe me ju A flat zemra? Flat dhe da shofme Wa amelun Ej bil qalbi wal lisan i wal gjevarih Dhe vapor e zemrës E ju e zhe që më tjirme Fa kjo 4 gjëra janë të përgjithshme për çështjet e fesë së Islamit. Kto janë 4 sendet të cilat e mbrojnë fejen e Allahu xhallahu ala. Fjalë zemrës, fjalë zemrës dhe fjalë gjuhës. Pastaj vepra e zemrës dhe veprë veprë e gjuhës dhe ximtive. 4. Çish i ka nda Hoxha? E para. Fjalë e zemrës. Zemra duhet të më fol imanin. Pastaj duhet gjuhua më fol imanin, me shpreh imanin kë an Pas dy. Pasaj ditëra, duhet zemra me punu me iman. A punon zemra? Çish punojn rohi e zemrës, punojn edhe veprat e zemrës. Dhe Sheikhul Islami Mutaimia kur ban dallimin mes e besimit me zemër te jehudve dhe mos në shtrimit me zemër tu e bën një dalim të holë. Andaj thatë, kjo hadhi mes e letë të mushkile, kjo mes e letë koklavitur, po vetëm ati që ka i ka dhënë Allah unë gjelluar e sukses, kuptan. e kuptanë, lusim Allah unë gjelluar e me nga dhënë sukses, që i që ka dhënë imamave, të mëdoj. Fjale zemrës dhe punë zemrës. I bëntejmija, ma e men, thotë, kush ka dhënë prej feje, prej jehudeve dhe kryshterve dhe zindikave dhe murtejdave, dhe të gjithë njerëzit që kanë dalë për ai feje. Ndërsa në zemrat e tyre ka besim, atar çka kanë probleme që si u kanë shtruar Allahut, amel. E, ameli i jashtëm jo jo, puna jashtëm jo. Amelul qalb, puna e zemrës. Shpashhar, andaj Ibn Qayimi e ka perceptuar këtë shumë mirë dhe te kushtet e la ilaha illallah kush e mëmën derisa të kush i mëmën, kemi thënë se kushti më i rand, cili është dia, binja, Ja, ja, cela, hub, dashuria. Dashuria është prej neprave të zemrës, nuk është prej dijes. Ti e di sa Allah është një dhe s'ka zotë përveshti. Mirë po për të punue me dashuri dhe për të ambjel dashurin, ha, kjo është problemi madhë. Kjo është problemi madhë. Këtu se lefi janë tutë se mështë janë munafika. Jo prej kaptinës se ata s'kanë besue. Këtu janë tutë. Se zemra dhe puna e zemrës është e koklavitur dhe smunësh me kapa të troç. Të dhe lviz ajo, lviz. Sot e do Allahun shumë kur tash i fneser një isbet. Sot k'i ambicie mufal, nafile, nesër nuk ki. Sot k'i ambicie me punu për Allah nesër nuk ki. Po ç'ai Allahsh që i besou kur pa te energji, është i njëjti Allahsh që i besove kur spa te energji. Ku është problemi? Amalul qalb, puna e zemrës. Kjo është mesaje shumë shumë interesante dhe shumë e madhe. Andaj do doja feja nod katër pjesë. Fjala zemrës, fjala gjuhës, puna zemrës dhe puna gjymtyrve. Andaj selef i kanë thon dy. Qaulun u amal. Nëse thot dikush, pse selef i sa se kanë sharuar? Pa dash me ardhi ibn Timia sh me sharuar, me al-Hafidh ibn Qayyim me sh sharuar, Muhammed ibn Abdul Habib me sh sharuar, pse kto Ibn Hajiri me Ibn Nawawi? Pse kto me ardh selefi sa për dobi? Ju jo e dini se selef i çu shfol? në katër fjalë, në katër fjalë. Fjalii atëre përbohet katër fjalë, pesë fjalë, ato se zgjasin shumë. Si ti e shem atë që merr avash, si ti e jbogdal son mirë son volëm me tie. Çto e kam bërë ato parim? Na po volëm i shkurt. Te ke se leh ekziston veç një sen. Imani është qaulu u amal. Çto ke çarrimet e zemrës, e zemrë, gjuhës, e gjimtirëve, e organeve. Kjo ke çarrimet u le mave që kanë ardhur mas shekullit 4 dhe 5 në shekullin e parë, dy, tretë, eksistojnë vetëm, imani është fjalë dhe vepër. Andaj, kur ata shka si kanë kuptue, këta kanë devju, ose jambo khavarig, ose jambo murgjie. Fjalë dhe vepër. Fjalë dhe, dhe vepër nuk i kanë kuptue këto sende. Thotë Hoxha, el e uëll, isësharon ma jetë këto katër sende. Vëna du të i cekmi fjalë të djetarve, se imani dhe islami janë dy terme të cilat gjdo njani për e tyre argumenton për fejen komplet dhe kur të bashkohen argumentojnë për kuptime të veçanta argumentojnë për kuptime të veçanta nëse të vinë të randa këtë terme normal, du është mi qelë këtë librat që e kanë spigue këtë hadith du është mi qelë kretë ligjaratat që e kanë spigue këtë hadith edhe me përsërit këtë ligjarat dhe të herë 20 herë, 30 herë mi regzue librat në spigimit të hadithit veçanërish librin E Ibnul Radhibi Al-Hanbali, zonsi te Ibn Qayyim Al-Jawziyja, në, në specifikimin e katër dhjetë haditheve të Imam Nevëveve, ai e ka xhëruar kët meselë dhe e ka thierzur. Atë i kthesh kësaj meseles shumë për ta kuptuar. Nëse më njëherë skuptohet, s'ka shansë. Nuk ekziston. Ibn Taymija thot për veti, kjo meselë e ka qlavitur. Imani edhe Islami. Iman, kur thonëna imani, ç'ka kemi për qëllim? Nëse thonë na vetë imani, e kemi për qëllim kët fe. Nëse thonë na veç Islami, e kemi për qëllim të ketë të thënë një çështë me imanin. Mirë, nëse thonë na imani dhe Islami, i përdormi turdhë termat barabar, ngjit, me një mezles. Çka do të më thonë? Do të thonë se Islami ka një kuptim tjetër dhe imani ka një kuptim tjetër. Mirë, po bashkohen në një njësi. Bashkohen në një çënjë të njëjshme. Thotë e para, qaulul qalb, wa huwa tasdiquhu wa iqanuhu. Thotë e para për shtyllave është Fiola e zemrës. Fiola e zemrës. Thot e kam për çollim besimin, tasdiquhu, pohimin, miratimin, wa iqanuhu dhe bindjen. Thot Allahu xhalla xhalaluhu, "Walladhi jaa bis-sidqi wa saddaqa bih, ulaaikahumul muttaqun." Ai i cili ka ardhur me të vërtetën ua saddaqa bih. Dhai i cili Allaho betohet. Dhai i cili e ka miratuar Ulaike humul mutëtëkun, këta janë të dëvotëshmit. Lahumma jesha una inda rabbihim. Ata kanë të Allahu gjellu ala, ata qka i takon. Pasaj thotë, Allahu gjellë gjelaluhu, innëme l'mu'minunën ledhina, amenu billahi wa rasulihi, thumme lemjërtabu. <tuh> ata të cilët, me të vërtejt besimtari janë dhe të cilët i kanë besua Allahu dhe për nga merit të ti, pas taj s'kanë dyshua fadallahu jalla jalaluh wakadhalik nuriya ibrahim malakut as-samawati wal ardh wliyakuna min al-muqinin shtja kena tregu argumentet ibrahimit ne ciel dhe ne tok dhe ja kena tregu fuqin e allah u jalla wala na univers qe te jet prej te bindurve te jet prej te bindurve alla to hoxha kto ajet argumentojn per cka per besimin me zemër do e mos me besue me zemër Monument, dhe me mend shumica xehmive dhe murxive dhe ata të sad kanë janë degëzuar për këto përi grupeve këta e përkufizojnë imanin shumica për këto çtu këtë që as ka vjen këto thonë është zbukurema këtë këtë ket, tjetër as ka marr thonë është zbukurim a imani është vetë kjo ata sa di kanë besuar Allah dhe pejgamberin e saslem dhe s'kan dyshuar dhe për për kufizojnë të fjala e zaimës el-sunnejte vazhdon vazhdon me kusht alamatrona Andajtë, goja, të gjithashtu në hadithin e gibrilit, të gjithashtu në hadithin e shkallëve të larta ku ka ardhur nga pejgamberi sahem se ka thënë bela walli nafsi bi yadi, rrejal amanu billahi wa saddaqul murselin, ka pejgamberi sa me një hadith, rizume hadithe, ka fol por disa njerëz secilat pejgambert kanë mi pos lakmi ato. Ka thënë ja rasulullah, pejgambert kanë mi pos lakmi, ka thënë po. Ka thënë ku janë ata? Ka thënë disa burra që i kanë besuar Allahut dhe ja kanë me besim të plot në pejgambert. Ngro me besim të plot në pejgamber. Këtu thot dikush, pa tërket natë çto të pretendojnë ata. Nuk është për sëllim kjo. Është për sëllim çifti e Abubekrit. Është për sëllim çifti e Abubekrit me shkaja ka kalu sa hove. Edhe edhe Abubekri, edhe sahabët janë fal bashkarisht. Edhe Abubekri, edhe ata kanë dhënë zëqat. Edhe Abubekri dhe ata kanë xheru. Këti kanë bënë tat vepra. Pse Abubekri më i mirë? وقر في قلبه ما لم يقر في غيره ka një zemënat i tashkën i teatrit. Andaj një prej modhësit se Abubekrit është se kur kanë diskutuar për khilafetin e Abubekrit, një zorit e kanë pranuar Abubekrin. Një zorit. Se e kanë ditë se shpirti i ti tij dhe zemra e tij besanallahu xhallahu ala fuqishëm. Andaj e para është kjo dhe ka thënë në shumë ajete Allahu xhallahu ala ka përmend se kushti është besimi me me zemër. Pastaj thot e thani qaulul lisan wa huwa an-nutqu bi-shahadatayn. Shahadetu en la ilaha illallah vë enne Muhammeden rasulullah vë iqraru bilavazimiha bila E dyta Fjala e gjuhës Me than me gjuhë Ashtë kusht Më kanë njeri ju me thej Me than me gjuhë po Për vetë se për jashtimet Si njeri ju shka sëmurët me shprej O është me mecë Po nëse do në më boho musliman Ose e shkrujnë ose e bim njënën i cili e mërvesh gjuhën e tina dhe në të regon se njëri ju dhe me shprej shahadetin dhe me hië në islam për ndryshe nëse nuk e shprej me gjuhë nuk i pranohet feja nuk i pranohet feja Allah u gjellohet dërsa të gjehmi a pranohet po, pse? se definicioni imani qka nështaj kaullull kalb fjal e zemrës fjal e zemrës andaj kanë polemik gjehmit në mezveti a hinë i ditë prej ditëve i blisin gjennet ajo pse? Pse kam Norma se ka polemik. Normalse është e degëzuar me mesela para definicionit. Nëse ti thua, imani është vetëm në zemër dhe vepra dhe djua s'kanëvojnë me imanin, normalse kemi polemizuar, po në ditë për ditëve çuta çufar, ta kanë mhingjan ataj. Jo. Polemik. Kemi mhin polemik se ti me zemër e ke. Dorsa me zemër kët besoj. Në zemër kët besoj. Ek kështu më radh. Andaj do do xha, e dyta, fjala e djuhës. Do e mos u të më shpreh me djuh dhe është enutka Mënje nutq. Mënje prej prej djuas, shahadete, dy shahadete. Shahadetin la ilahe illallah dhe Muhammed Resulullah dhe miratimin e obligimeve të këtij rritjeve. Na kena fol, nuk nuk zërojmi tash. Kena fol për kushtet e fjalës la ilahe illallah. Argument, argument çoj kusht me thon, dikush dikush me thon, dikush me thon, po mirë, du mu ka musliman, po çesë shprehi. A bën më lënë çështoj. Ja. Nuk e vranon. Nuk e pranojnë te Elsoneti, i mallin e dikujn ai cili do të më thon, unë nuk e shpreh apo jam musliman. Allahu ja jo, keni një disa dyshime që ka thonë, po ku e debet ti mos e ke hin zemër, nëse ta jam muslimana imre, no. Ha? Filozofa, kjo ashtu aristoteliski më me menuan, greqisht më me menuan. Më me menuan sikur Ibn Safwani, në nuk mënojnë ashtu. Argument. Pa shpreh nuk është musliman. Ku e debet ti në shtatë shpia e tha tash adetin nështë ati të e ka thonë të vdekë shadetim ha? po e banalizoj meselëm për të kuptu e zonjani se kjo meselët e musliman të konë e madhe jo jo, pa tjetër me e thonë ti pa tjetër me e thonë argument, ka thënë Allahu Gjelala kulu, amenna thuni kënë besu e kjo është fjala, kale e kulu, kaulen me kaleten, kile kjo është fjala, etelmologi e fjales kare, Allah ka thënë urdhër kulu thuni. Argument tjetër, ka thënë Allahu u gjellu ala, ve kull a mentu bima emzëll Allahu min kitab. Dhe i ka thënë pengamerit, thuaj i besova Allahut dhe ata që më ka zbrit prej librës. Që e ka thënë? Pengamerit, a nuk e ka ditë së në është pengamerit dhe në është besimtar? E ka ditë. Për ka dëshë Allahu lich me ba, thuaj kull, thuaj, andaj më shrikë vësheju ka thënë, unë jam musliman ju nuk jeni Un jam besimtar, ju nuk jeni. Un i kam besuar Allahut, një, ju nuk jeni. Pse e ka shprehë me gjithë kta, se Allah e ka boshart dhe ta ndjeqin besimtarët në kta. Ta ndjeqin besimtarët në kta. Atë ka thënë Allahu xhellahu an ayet tjetër, illa man shahida bil haqq. Përveç atij i cili dëshmon me hak, shahida. Ne kur thojna shahada, çka do të thonë shahadet? Shahada do të thonë dëshmi. Kur të shkosh ti te kadia dhe gjikaci, për gjiku, për një mesele. Edhe ajtë merë ti për dëshmitarë. Thotë mirë, a ki dëshmun ketë mesele që ka një kadije, një qeshtje, aje trajtonë. Edhe thotë, a për dëshmonë për kunder, a për pro? Ti thë, jam të dëshmu, amë nuk foli. Thotë, qëka i të dëshmu? Nuk foli, unë, jam të dëshmu, ti dushme ditë se me zemur unë dëshmoj. Qëka i të dëshmu e? Adhe ka thënë Allah illa men shihide bil haq përveç ati cili e dëshmon e thot La ilaha illallah nuk i ven marë me thonë Andaj, marja, që ka marja? Amelul qall, i ven marë më kallë musliman Mirë po, kër të mejtë edhikon, edhe unë jam me juve që tu ka musla, munafikat munafikat ju ka arë turpi qafirave a për të jam me Muhammedin esrami të shkua a përja beshë bes qashtu qa me bëhaj, qashtu kur ka arë të musliman, po ja, kështu që Kjo është problematik veprat e zaimës sa. Allahu ka thënë jo, duhet me dëshmu. Thuaj. Shpraja më xhu ndosë don, më kon musliman, ka thënë Allahu xhellahu ala inna alladhina qalu rabbunallah. Ata s'kan, s'kan. Po i potencoj këto sa është me selemat, vallahi, vallahi është kjo me selemat. Ulemat janë ndërmu të shkruajt libra në iman. I vëntimia nuk është sfash dhe nuk është dalluet e musliman por vetëm është ka. Me, me librat e tij në iman me libët e ti në islam, me libët e ti për kaimakin e imanit, për ndryshe, fikkë, për ndryshe, juris për drejnësën, ka që e dinë ma mirë se i bënd të i mija plët, ka që e dinë ma mirë se i bënd të i mija, ka, ka ulematë të muslimanve që nuk e merë veshka folaj për lërësisë e gjuës, mirë po është dalu me qka, me ata se e ka rujt kaimakin e imanit, adhe ka dhenë Allahu Gjelloala, ata të se thanë, thonë, Dhe hadithi pejgamberit Allahu salla e selam, hadith është në Buhari, ka thënë Allahu salla e selam, umertu an uqatila an nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasul Allah. Ka thënë pejgamberi salla e selam, jam urdhëruar të luftoj njerëzit derisa hë derisa të mëlçelën shpërta të thoj la ilaha illallah. Jo, ja derisa dalin njerëz të thojnë la ilaha illallah. Muhammedur rasulullah, ajo un jam i dërguari i tij. Këto janë argumentet dhe oxha thot edhe në Kur'an ki sa të dush, dhe dhe do gjamfun, dhe vëfi ma na, dhe në këtë kuptim, sa të dush në Kur'an, do të ashofëmi me lejën a Allahu, te bare, ke vëtëala, kur t'i vim tefsirit, prejnë fillim, me lejën a Allahu, në gjellëvala, në gjdojet ku ka argument, dhe sa argumente ka të mdoja, për gjdo herë ku Allahu thëtë, thuni, fjala, dëshmija, zemra, gjimëtirët, e kështë në rafë dhe të shofë në nga jetët e shumë. Ta këto thot hoqa, mirë për thot këto janë mjafë, për me kuptu e senëcën se duhet me shprej me gjumë. Pasaj thot e thalith, amelul kalb, vepra e zemrës. Vepra e zemrës. Gëpër thot puna e zemrës. Zemrë ka pun. Vë huë njëje, e kam për qëllim thot një jetin. Një jetin. Vëll well, ikhlas dhe sinceritetin. Vëll well, mehabbe, Këtë që të shakami nëmru hoxha, këtë në teori këtë i din edhe plakun një qënë vjeqari di edhe thmiju dhe dhe djeqari di, po puna me këtë sende amelul kalb, janë ato që ka e ka trishtu se lefin dhe ka trondit një shpirë të se lefit dhe ka trondit zemrën e për nga meri sallallahu aleyhi sallam, për nga meri aleyhi sallatu e selam, për nga meri zotë që i ka thonë, Allahumme, jamu kall, mu kalli bel kulub, levizën punën e zemrës. Punë sikur që ti ti rrotullon rrahjet, çka ti rrotullon edhe sot. Andaj njeriu është i çuditshëm. Sot do diçka nesër urrejnë, sot dësh të kënaqesh me diçka nesër e urrejnë. Kjo çka? Njeriu është kë. Kjo është njeriu. Sot çan nesër lavdron, sot lavdron nesër çan. Andaj kush e kupton njeriuun, atë ka thënë një selefit ta'raftu bin nas walam obali. I kum i kumso ku janë njerëzit, edhe nuk kumë intereson. Andaj nuk do të xherojmë ameliu el qalb puna e zemrës ta do të më lutë Allahu më na rruajt kësrruhet me me as me haker as me çelik as me fabrikë as me gurjo edhe më tar njerëzit me ta mojt zemrën së ndaruin andaj ibn qayyim el juzi ka thënë unë më shumë ditutna devijimi të veprave të zemrës devijimi të veprave të zemrës njerëti sinqeriteti dashuria inqiyat në shtrimi zemrës në shtrimi zemrës për shembull për shemb. Sogjerit i thue duhesh me dashj filanin. Në teori mund të pranoj çasto, sahi duhet me dashj vlla musliman tak tak. Eraicajnë. Po zemra a e do, se do. A e do zemra? Nuk e do qedo. A di sa vstitesh me në shtruz zemrën? A di sa vstitesh me në shtruz zemrën? Shumë vstitesh. Ek çëmërat. Jakubi, Jakubi alayhis salam, pejgamberi i Zotit apo. Pejgamberi i Zotit kanë ka dash më shumë. Pi 12 janëve. Yusufin, Yusufin, ato vllaznit e tjerë, edhe ato s'i kanë mojt, ato e kanë ditë se Yusuf ja më i mirë. Ajo ka qenë e pranuar, ato në fund e kanë pranuar. Allahu t'ka ngrit mbi neve. Ato edhe fillim e kanë ditë. Mir po, edhe Jakubi s'i kanë mojt vetëm. Sepse mushimi Allah i ka thonë banu drejt me fëmit. Ai drejt ka dorë. Jepo kur ka shku ty Yusufi ka hanu zemra. E këta s'i kanë mojt. Njëri s'u në ma, për fëmijëve dallon dikant. Kjo është normale mir po mir po ajo çka du të them pejgamberi i Zotit s'ka mujt me thon jo jo s'kam të dashur i sufin më shumë jo ajo vorejt haptasë ha horë vet haptasë kur e ka hupi i sufi kanë çrur suit kanë çrur suit veprat e zemrës janë të rrezikshme andaj inkiyat në shtrimin e zemrës wal iqbalu ala llahi azza wajal dhe dhania pas allah azza wajal sa kush prit çiton xhamin jo prit kur janë foll në xhuma Kushtë prej neve nuk e di se na filja e namazit është me vlerë. Kushtë nuk e di? Vete një anë thuj, a balë në falë në atënë, a është mirë. Shumë mirë avadha. Po që u falë? Që u falë? Këja në ranë. Se zemra nuk nështrojot. Zdë ngonë zemra. Të i vje me flethu kam u qu së qohot zemra. Se zemra është taj e qka punon. Hadithin Bukhari Muslim, kërë prishet zemra, prishet gjithë qka. Vëtë të dhe mbështetja në Zotin. Këti janë për veprat e zemrës. Wala wasi mudhalik dhe gjithçka që shka ngërthejnë në këto vepra qalet e ala, ka thanë Allahu xhallahu ala, "Wa la tatrudil ladhina yad'un rabbahum bilghadati wal'ashi yuridun wajha musib porta dhe mos i dobo dhe mos i largo ata se lutin Zotin e tyre mëngjes dhe mbrëmje." Wal'ashi yuridun wajha, a don thiran Allahu xhallahu ala nuk duhet besimtari me posë zili për besimtari nuk duhet besimtari me posë haset për besimtari dhe Allahu Gjelluala ka qërtu për nga mësë i largotat qka e dojn fëtirën Allah e Allahu Gjellualu wa ma mali ahadin indahu min nirmetin të gjza illa pëtiga e vëghi rabbihil a'la kur ka fol për Ebu Bekrin e sëddikë, këto kanë zbitë prajetët për sëddikun në surën e lejlë, ka të në Allahu Gjelluala ajtë cili jep dhe beson dhe nuk jep për me priqë për blimë për i dikujna, vetëm përse e dëshiron fëtyrën e Zotit të ti. Ha? E dëshiron fëtyrën e Zotit të ti. Kër japë ti sadaka? Sadaka po. e ashkona, po. A e ki dashë fëtyrën e Allahut me atë sadaka? Veqë Allahu e dinë, sa a konë zemra e në nështrume. Dhe tëtë Allahu qëllë vë ala, el edhine amenu, ha? Wa tëtme innu. Wa tëtme innu kulubuhum, bi dhikrilla. Dhe tëtme innu, Atat se të kanë besuar dhe janë qëtësue zemrat e tëre. Në kena besu, a janë qëtësue zemrat nuk e dina. A qëtësue zemrat me besim. Kur kush mund me pretendua sa qëtësue zemrat me besim. Dheri sa Ibrahimi, Ibrahimi, Khalilur Rahman, Idashuri dhe Dosti Allahu, Shaj ka thënë Allahu u Gjellu Allah? Allah Erini, kejfe tuhjil mauta, kalzom o Zot, kalzom qëshin gjallë të vdekurit, e valem tukmin, as ki besu, bela, kanë besu. O lakin, qka du? Por, qka pëdu? Le jetë me inë në kalbi, mu qëcu zemra. Me qëcu zemra. Qëllë më me qëcu e? Mos me të hindë dëshimi kërë. Heqë, mos me mujtë. Iblisi, se atë si që të nëton, ti me të afut një dëshim për Allahon, dhvok e ka. Barjera, kalaja ka. Jo, ishpash her neve në ne manipulan. Manipulan me neve. Me sahabët e ka manipulu. Ka manipulu. Ka manipulu dhe ka nërë të bëgjësëm në në në k dhe është qetësua zemra ti me iman. Është qetësua zemra ti me iman, ala bi dhikrillah titma'innul kulub, ëme përmendja në Allahu xhallahu wala qetësohen zemrat. Një prej kuptimeve të këtij ajeti që kemi përmendur më harrat kur kemi folur për dhikrin e Allahut, e kemi përmend se qetësimi i zemrës me iman prej vesileve është, ha, përmendja e shumtë Allahut. Përmende, përmende, përmende, përmende, përmende, Allahu fut pasi përmend shumë ti ja vendosi qetësinë teve si në, në zemrën e vet. E lusim Allahu në gjellë, varë që Allahot nabaje zemrat e tona të qeta Katan Allahu në gjellë, gjelaluhu, ju hibbuhum vë ju hibbuhun E dojnë Allahum dhe Allahu i da ata Na kena besu, kena besu, alhamdulillah A na dojnë Allahum, nuk e dina Pa e dojnë Allahum, pretendojnë Andaj Allahu në gjellë, katan, kul in kuntum, tu hibbuhun Allah Thuaj nëse, ha, nëse ka orë të fësirë, pretendoni se e do një Allahun, fe të të biuni, fe të biuni, ka tha në Sanel Basriju, ha, dhe mtihanu minë Allah, kjo është i mtihanu, provë, sprovë për Allahun, e do Allahun, djeke për nga merin, ha, në djeke këtu vjenë sprovë, këtu lëkundë dhe gjëriju, a dhe na këtë thojna e dojna për nga merin, mirë po në pasimin e apsolut të ti, Zotin Gjellewale e Luthna me na, me Andaj, Hoxha thot, edhe në këtë mesele, ka shumë hadithe, që argumentojnë se njëri ju dhe mos e ka me besue me punën e zemrës. Me punu zemrë e tina, me iman, dhe thot, ka thonë për nga meri, a lehi salatu e selam, inëm e l'a'malu bin një jetë. Veprat janë si pas një jetit. Si pas një jetit. Dhe shkurt. I ka përme, për një mësëm, dë njërës. Tu ditë ka në bo hijhretë, dë njërës. Ka thonë n prej përjasht për, për Allahun dhe pejgamberin. Ha? Mirë, po i ka hin zemër ndaj gruaje, ndaj pasurive, ndaj kapitalit, ndaj ha. Si, shumë prej muslimanëve, shumë prej bedevit, ka shumë bedevi pse kanë në islam. Ka thonë shuj se këto pasuni kanë. Shuj se këto pas kanë parë vëlla. Gjinë njerëzit në islam për shumë arsye, shumë për shumë arsye. Ja, kan kanë hin njerëz, për shembull ka pas në tekstin e këtij hadithi ka arsye një njerëj e ka dashur një gruaj prej muslimanëve. Ajo ka bën shart, ka thonë si duhesh me martu mua banu musliman. Edhe bën hijrat me mua, ha, shumë rand. Çka ka bë, ka bë hijrat? Ka bë hijrat, sigurisht shumë njerëz që shkojnë, mua martuaj apo jashtë. E humb dunjën e tij na për për një grua. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këto e ka kujzuar përfitimin te Allahu me çka? Me niyet. A niyeti është pun e zemrës. Waqad taqaddama jumlatun min an-nususi al-ikhlas, fodogja lakena për menjëherë për sinqeritetin. Shumë mesela dhe ka thon Sallallahu alajhi wasallam dihet se e ka nxjerrë Muhammediu dhe Imam Muslimi, ka thon thalathum me në kunë në fi, tre gjëra, kush i ka, uëgjë dhe bihin në halawet e iman, e gjenë mëmbëlsin e imanit. E gjenë mëmbëlsin e imanit. Do me than, jo me që dësën gjindë të mëmbëlsin e imanit. Na e këna gjithë mëmbëlsin e imanit, atë ka ra rasti më ronë ra sejsh dhe me than, mësë më quhiqë. Vesh nevoja me të quë. Do mos dëshmëria jetës me quë prej sejsh dhe së. Atë ka ndodhë qëso? Kës Ka pasë prej se lefi që i ka rasë të ejtë dhe dhe e kanë quë qëpijës. Quë, e <laughs> gjëja bitë. U e gjëde bihin në halawët e lë iman, aja ka gjithë Allahën dhe le zetën e iman dhe harruë. Êshtë harruë, ka harruë zamanin. Ndhe këtu njësë e kanë gjithë, imanin. Thotë për nga mërë, a.s. Dhe shikone, vejë prashe e ka përmenë për nga mërë, a.s. Qëpare janë? Të zemës. Janë të zemës. Wa wahuma, që të jetë Allahu dhe i dërguar i ti ha, më të dashur se gjithë shka pës tira pës të rëdive më të dashur se gjithë shka dhe mës të doje një rion vetëm se për për Allah dhe të armitsoje dhe të mitsoje për Allah unë gjellu ala kjo nuk është të letë kjo vej për e zemërs dhe hoxja ka përmen një grumëll të haditheve të shumëta pas taj ka dhonë hoxja në fund e rabi e fundit dhe me këta e thepurfundojm amelul lisani wal jawarih. Prai kushtet themelore te fejes te dinit esht e katerta puna e gjuhës dhe puna e gjymtyrve. Puna e gjuhës dhe puna e gjymtyrve. Cili esh dallimi mes thënjes së gjuhës dhe punës së gjuhës do ta shohim. Na tham me thash e adetit, kjo esh shart, kusht. A puna e gjuhës esh dhikr dhe veprimtari te caktuar me meju ka thon fe amelul lisani ma la yuadda illa bihi si tilaowat alquran wesail aladhkari min attasbihi wat tahmidi wat tahlili wat takbiri ta waddawi wal istighfar wogjeri dalik per vepr sosgjues esh çdo vepr e cila osh per imanit a nuk bavat vetem meju per shemb allah ka permen në kuran disa vepra ka thon kte jan per imanit jan timonit jan tislamit Ama këto vepra zbohën vetëm se me gju. Nëse dikush refuzon mi bo këto, me gju, a ka iman? Ska. Nëse absolut, absolut frenohët për këtëre vevrave, nuk ka iman. Për shembol, këti lau e til Kur'an. Allah u ka thonë, faqra u ma të jessaramin al Kur'an. Ledzoni shat juvej në malet për Kur'anit. Nëse do të dikush, së mojën e me ledzion. Së ledzaj. A ka iman? Nuk ka. Sa Allah e ka bo shartë, dimonit me lexo diçka pe Kur'anin. Nëse do dikush që unë s'lexoj hiç, s'ka mundsi. Pastaj, wa sa'iril azkar, dhe të tjera prej dhikreve, përmendjeve të Allahut, ke tasbihi, wal tahmid, wal tahlil, wal takbir. Subhanallahu, elhamdulillah, la ilaha illallah. Ekstomerat. Kto çka janë? Me djum. Nëse do dikush, ej, unë nuk jam në Islam, a mos më ngarkonish tash unë nonstop me thonë elhamdulillah, subhanallah. A ka iman ke? S'ka. Po kjo vepër e djhues. A i beson me zëjmër e hamdurila? Jo, kime e thanë, du është, me e thanë. Uet dua, mulut, uet istikfar, wed dhalik, me boj istikfar e shumë veprat të tjena. Këto me qka banë? Me gjumë, andaj është për imanit. Uet amalul gjevarih dhe veprat e gjymtyrve, me dur, me kanë, me komplet qenjun të anë, me trupin të anë, ma la ju edda illa biha, është do vej për imanit. Qka Allah o ka thanë, kjo është vej për imanit, e nuk realizohet vetëm se me xjimdir atëra o shart e imanit. Për shembull, mith luqiami wal ruku, sikur ngritja për namaz dhe rukuja dhe sujudi, seisja, wal mashyu fi meridatillah dhe ecja në rrugët e kënaqësive të Allahu xhelu ala, kenqli al khuta ila al masajid, sikur hapat drejt xhamive, sikur hapat drejt xhamive, wa ila al hac, ti shko hajj Ai shoqapoare, ai shoqapoare, ai shoqapoare dhe e ka përzeçat, ai i cili është i shëndosh dhe do të, të më agjërua, ai i cili mund të më fardhë nuk falat. A a e ka vetëm me zemër më besu, a do të më do të më ngrit me këtë vepër? Do të më ngrit. Allah ka thënë aqimu, ngrit në namaz. Qu puno, ngreto. Atë ai thotë, këtë veprë, edhe shumë të tjera, sigur urdhimi për të mirë ndalimin nga e keqart dhe krejt çenda që i përfshin hadithi degëve të imanit ka thon janë shart i fejes. Kushti i fejes. Këtë ato quhen Islam. Ket këtë ato quhen Islam. Dhe i ka cituar disa prej ajeteve të sehat argumentojnë për këtë sende dhe në fund ka thon hoxha, dhe nëse bën i sabër, deshta me cituar edhe fjalën e Ibn Taimijes atë Kajmaku që e ka marrë prej prej librit El Iman, ku e ka cituar argumentin më të fuqishëm, shembulltyrën më të fuqishme mes imanit dhe islamit. Mirëpo do ta përmendoj në këtë kapitën me përfundimin e Ohx-it, ka thënë "wal ayatu wal hadith fi hadha al bab katira jiddan". Ajetë dhe hadithët në këtë kapitën, çfarë është imani dhe Islami? Çfarë është fjaja Zotit? Që janë katër sende. Ka thënë, janë të shumta shumë. shumë. Laysa hadha mawdhu'u bastuha, nuk muj me kret mi, mi përmend. Se vëllimore shumë më madhe o innë me l'maksudu të këriru hadhi l'umur min usulit din, mirë po qëllimi është që ti përmenë mi disa bazamente që të këptohet usuli fejes, bazamenti fejes fë i dha haqqak të hadhi l'umur arba, nësi aril më realizu qëto katër sende a i përsëriti fjala e zemrës dhe fjala e gjuhës puna e zemrës dhe puna e gjumëtyrëve, katër nësi arilizu qëto Du t'ka otërta, t'ahqiqën baligë, me një realizim të përsosur, të mirë, wa arafët e ma juradu biha, dhe e diset qka është përqëllim me këto sende, ma arifët e në temë, me një huri të plota, wa fëhim të fëhmen wadiha, dhe i përcepton me përceptim të duhur, thumë e mërën të nadharafi adodadiha, pas taj i shikon të kundër të të këtyre sendeve, Të bëhet të qartë se llojet e kufrit nuk dalin nga katër, siç e kuptohet dhe më bindje se kufri dal për katër llojeve. Kufri është katër lloje. Imani është katër lloje dhe kufri është katër lloje. I pari prej kufrit veçka është kufrux jahliu tekdib. Kufri e jahlet. Ignorancës dhe mohimit. S'beson as me zemër hiç. S'beson as me zemër hiç. Kufru juhud edita Kufru i mohimit Beson me zemër, mohon me Me dhej për të zemër, së mohon me gjumë Kufru i nadin vës të këbar Kufru i nati Dhe me njëmalësi Si iblisi Iblisi beson me zemër Po së punon me, me gjimëtir Adhe a i s'ka pos dëshim Sa Allah o është Allah o Zotit është zotit Ur dhikar për zotit Mi përkuj e ka pos ha, Me nënshtru vetën Sa me ka nënshtru sënë ka kap shpirtin e tij, trupin e tij dhe më ul smunën. Edhe na është më sharr. E di mi me ju, e di me, me mendje, di me tru, po më nës tru veten s'ka mundsi. Dhe e katërta, kufruni fak, kufri i nifaqit. Do të çarrojnë as ndonjën anën prej tyre, me lejen Allah, e Allahut xhallal xjalaliu, në ligjratat e ardhmë, andaj kjo është mesela të zon hoca e ka hap dhe është një meselë e tej e madhe. Andaj fejë Allahu Gjellë Gjellalu hu është shpjeguar mas mirti në hadithën e Gjibrilit, hadithën se nga njerën ome dhe Khattabi, e ka shënujma në Muslimi, e ka shënujma në Bukhariu dhe kretë olemat e tjerë me radhë, dhe fejë Allahu Gjellë Gjellalu hu përkufizot në këtër gjëra, edhe ajo është fjala e zemrës dhe puna e zemrës dhe vepra e gjuës dhe vepra e gjimtyrëve, Elusim Allahun jalla jalalu, çka Allahu tebaraka ve teala të, të mësonojë me realizuar fejen ton ashtu siç e kërkojmë neve. Elusim Allahun subhanahu ve teala, çka Allahu jalla walad na bam besimtar me zeymër, besimtar me vepra. Elusim Allahun tebaraka ve teala, çka Allahu jalla jalalu ut na leçoje kuptimin e këtë rësendeve, kuptimin e fes Allahu subhanahu ve teala. Elusim Allahun jalla jalalu, çka Allahu tebaraka ve teala të, të shpoblojë muslimanët dhe djatartë muslimanëve për mundin dhe sakrificën në shpjegimin e fes Allahu jalla jalalu. Elusim Allahun tebaraka تعالى ان شاء الله وجل جل جلاله مسلمات قد شاء الله ان تدهmon te burgos te musliman ve Allahu te iran elusim Allahu subhanahu wa taala cha Allahu jalla wala tangrit kranarin musliman ve tangrit muslimanat elusim Allahu subhanahu wa taala cha Allahu jalla wala ta ybtajaza porfundim te mir aqulu qouli hada wastaghfiru Allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huval ghafurur rahim nall jara ta'arshme vazdoim me shpjegimin e kyte meselave meselave te imanit dhe kufrit janë prej meseleve mëtë rëndësishme të fejësë Allahu Jelle Jelaluhu ve salli Allahum ala nabiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi e cmaim